postula sagan 23. kafli En Páll hversti augun á ráðið og mælti Góðir menn og bræður Ég hef þjónað guði allt fram á þennan dag og hef að öllu leiti góða sammysku En Ananías æðstiprestur skipaði þeim er hjá stóðu að ljósta hann á munnin Þá sagði Páll við hann Guð mun ljósta þig kalkaði veggur Hér situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu og skipar þú þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu. Smánar þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði. Ekki vissi ég breyður að hann væri æðsti prestur fyrir þetta þeir. Þú skalt ekki formæla höfðingja þjóðar þinnar. Nú vissi Páll að sumir þeirra voru sattúkejar en aðrir farið segjar og hann hrópaði upp í ráðinu. Bræður, ég er farisegi, að farisegjum komin. Ég er lögsóttur fyrir vonina um upprisu döðra. Þegar hann sagði þetta var deila milli farisega og satukea og þingheimur skiptist í flokka. Því að satukear segja að ekki sé til upprisa, englar, nýandar, en farisegar játa allt þetta. Nú var þróp mikið og nokkrir fræðimenn að flokki farisega risu upp og fullirtu. Við sjáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér. Gæti ekki hugsast að Andi hafi talað við hann eða engill. Deilan harnaði og hersveitarfóringin fórað óttast að þeir allir að slíta Pál í sundur. Fyrir skipaði hann herliðin að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalan. Nóttina eftir kom drottin til hans og sagði Vertu hugraustur, svo sem þú hefur vitnað um mig í Jérusalem, einsperð þér og að vittna í Róm. Þegar dagur rann, bundust gyðingar samtökum og sóru þess eif að eta hvorkin ég drekka fyrir en þeir hefðu ráðið Pál af dögun. Voru þeir fleiri en fjörutjöð sem þetta samsæri gerðu. Þeir fóru til æstu prestana og öldungana og sögðu. Við höfum svarið þess dýran eið að neyta einskis fyrr en við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skulið þið og ráðið leggja til við hersveitarfóringjan að hann láti senda hann niður til ykkar svo sem vilduð þið kynna ykkur mál hans rækilegar. En við erum við því búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En sístur sonur Páls heyrði um fyrir sáttina. Hann gekk inn í kastalan og sagði Páli frá. Páll kallaði til sín einn hundrashöfingjan og mælti. Far þú með þennan unga mann til hersveitarfóringjans því að hann hefur nokkuð að segja honum. Hundrashöfingin tók hann með sér, fór með hann til hersveitarfóringjans og sagði. Fanginn Páll kallaði mig til sín og baði mig að fara til þín með þennan unga mann. Hann hefur eitthvað að segja þér. Hersveitarfóringin tók í höngtónum Leiddi hann afsýðis og spurði Hvað er það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði Gýðingar hafa komið sér samanum að byðja þig að senda pálni yfir í ráðið á morgun þar er þeir ætlið að rannsaka mál hans rækilegar En lát þú ekki að vilja þeirra fyrir að menn þeirra, fleiri en 40, sitja fyrir honum og hafa svarið þess eif að eta hvorkinni að drekka fyrir en þeir hafi vegið hann Nú eru þeir viðbúnir og bíða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitarfóringin létt piltin fara og bauð honum. Þú mátt engum segja að þú hefur gert mér viðvart um þetta. Hann kallaði fyrir sig 200-shöfðingja og sagði Láttið 200 herrmenn vera tilbúna að fara til Sésarifu eftir náttmál. Auk þess 70 rittara og 200 letliða. Havið og til farar skjóta handa Páli svo að þi komu honum heilum til Felix landstjóra. Og hann ritaði bréf svo hljóðandi. Claudius Licias sendir kveðju hinum göfugu Felix landstjóra. Mann þennan höfðu gyðingar tekið höndum og voru í þann veginn að taka af lífi er ég kom að með hermunum. Ég komst af því að hann er rómverskur og bjargaði honum. En ég vildi vita fyrir hverja sök fyrir ákerðu hann og fór með það neður í ráð þeirra. Komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ákrennings um lögmál en engin sök var honum gefin er sætir dauða eða fangelsi. En þar sem ég hef fengið bendingu um að seti síum um mannsins, sendi ég hann tafarlaus til þín. Ég hef jafnframt boðið ákerðundum hans að flytja málsett gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál, eins og þeim var bóðið, og fóru með hann að næturlægi til Antipatris. Dæin eftir sneru þeir aftur til Kastalands en létu rittar fara með honum. Þeir fóru inn í Sæsariu, afhendu landstjúranum bréfið og færðu Pál fyrir hann. Hann las bréfið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kili-Kíu? Þá mælti hann. Ég mun rannsaka málfitt þegar kærendur þínur koma og hann bauði að geyma hann í höll herótesar.